Det jag är, förlåt men jag är gladare än någonsin Och jag är gladare än någonsin och vi vet ju varför Och det är för att jag är återförenad yeah! Med mina bästa vänner Det var, inget Vi har varit ifrån varandra mm. Väldigt länge mm. Det har vi faktiskt Sida har varit på en resa uh -huh. Alike också varit på en liten trip Ja det har mm. vi varit um, Och jag har varit hemma kan uh -huh. man säga. Men det är jättekul för att vi har ju verkligen inte träffats och vi har ju levererat podden ändå, mm. men inte liksom i realtid. Jag ska säga. Alltså, alltså, ni fattar ju det. Eller? Ja, det är alltså, Tekniken funkar inte riktigt så här över världen. Så att vi fuskade lite och spelade in i förtid för att ni faktiskt skulle få. På måndagar Det känns som att det var det viktigaste mm, mm. Så att... Därför hade vi fantastiska Mimmi Så kul. Mm, det var kul Det var verkligen mm. så kul Det var verkligen så kul att spela in Och jag tyckte det var mm. så kul att lyssna på Jag hoppas att ni också tyckte det var kul mm. att hon var här Men det är bra att få lite instickar ibland av andra mm. Som inte är vi tre Även Fast mm. vi är bäst mm. vi är bästa. Det känns väldigt, väldigt skönt Att vara mm. tillbaka vi tre Och Alltså, vi borde göra det här oftare, hörrni. Var ifrån ja, vad kan... För att, eftersom att vi är med varandra så jävla mycket. När vi är ifrån varandra. Alltså, jag blev lite pirrig när jag sprang hit. Mm. Jag blev för att inte träffar. Och det handlar om så här, tre veckor typ, mm. kanske. Eh, och när vi ses så är det så här, som att vi, är vi kompisar? Ja. Eller och jag var så här, gud, jag måste få prata med de här grejerna. För jag kan inte släppa dem innan jag liksom har sagt dem mm. till er och ni kan ge mig typ, syndernas förlåtelse. Lite så. Mm. Vadå? Nej, men jag, det var bara kan ta det sen. Men det är lite så energi men mm. samtidigt så känner jag också att det är så här ja, det, det är som du är liksom. det, Ni är kvar mm. där ni var innan. Man blir lite så här mm. hur kommer de med? Alltså, nej, men det att det ja, jag, jag är typ nervös när jag pingar på för bara hur hur ska det vara? Hur ska det vara ja. krama mm. Nej men jag tror att för att sammanfatta det här så du säger jag känner alltså, pepp. Mm. Jag känner mig peppad på vår vänskap Mm. Och eh, flog, det är ju liksom typ sommar Alltså ja. jag känner mig peppad på vad som ska komma Okej, okay, det är vår ja, För mig som har varit i Florida så känner jag så här: Vad är det för vinterland vi bor i Men ja, men ni fast det är någonting Det är ljuset hörni mm. ja. Alltså det är ljus på ett helt annat sätt än vad det var när jag åkte Alltså det är så här och det här ljuset får mig Alltså jag vet inte, mm. jag vill bara gå ut Det är pepp, det är ja, pepp bra. Och sen känns det som att vindarna har vänt ja alltså, På många sätt Det är okej. mycket nya grejer som vi har liksom att, att prata om mm. Så jag tycker mm. att den här podden Ska gå i peppens anda mm. Och också att så här, vi är ju så jävla I peppens anda I Pe -pe. Pe -pe bodegas anda <laughs> Nej men vi är alltid så himla Inte så men det är klart att vi har varit ledsna Och så mm. Men jag vet inte vi kanske bara behöver en podd Där vi verkligen glada. är glada Och kan förmedla lite till mm. de som Känner att de är lite svacka Mm, mm. Och för det här är en tid av pepp nu mm. Det är det verkligen April, maj, juni, juli, bästa månaderna på mm. hela året Det är så klyschigt mm. hur november, december, januari, februari var liksom mm. Fruktansvärt mörka. Ja, och mars var också mm. Nej. Och, nu, och nu plötsligt händer något mm. Så vi ska, vi ska ha pepppodden, Peppveckan En peppig mm. timme <laughs> Med ja. moddekoncept jag tycker att vi sätter igång, och för vi vill ju höra allt om hur vi mår. Och vi måste ju prata. Vi har inte, hörni, vi har inte pratat med varandra. Nej, liksom. Det kanske får bli lite så här: catching up ja. slash pep Ni får slash verkligen vara what's med. What's up in life ja. liksom. Mm. Ni får vara med oss nu. Mm. Mm. Som alltid. Ja. ja, nu kör vi. Peppveckan. Mm. Hunni, yeah. oh, jag vill verkligen veta hur ni mår. För jag har känt, har känt mig så... Men jag har faktiskt känt mig väldigt långt bort ifrån er. Mm. Du har varit det. Mm. Mm. Och det är ju den där standardgrejen- när någon försvinner. Alltså, vi har verkligen inte pratat heller. Alltså, jag eller ni? Nej, men när, när någon försvinner mm. på en resa- mm. då har vi som en oskriven regel- att så här, den som är borta- den hör av ja, den, den suger i och för sig Men ja, får <laughs> ja ska kanske borta. Fixa till mm, Jag får den som den Jag tycker det För när jag har berättat det för de flesta de bara, Varför? Varför så är det absolut inte jag bara, Jo för så är det typ nu Förlåt Men nu. summan av den kandemumman mm. är att Vi har inte hört Fast vänta Jag har typ försökt att småhöra av mig hela mm. tiden mm. Ja men det är inte på riktigt Nej nej nej absolut Vi ska hjälpa det en gång Och det är det mm. bästa timmen på resan mm. Jag bara menar att vi blir verkligen Vi har en sån grej Att det är, så här, det är underförstått rätt okej okay, Att vi bara så här. Lämna varandra. Mm, ja, när man absolut. försvinner. Ja, ja. Mm. Uh, och det är därför det blir dubbelt så härligt sen här, när vi ses mm, igen. Mm. Uh, så att så här, vi har verkligen inte pratat. Och, mm. det, och det har hänt uh, skit. Det har alltså. hänt så mycket saker. Mm. Mm. Ja. Ja. Eller har du det? <laughs> nu har vi väl, så här, jag känner att jag tycker så här. Uh. Drop the bomb. Nej, men mm. jag är verkligen lycklig just nu. Ja. <laughs> så jag har fått ett nytt jobb. <skratt> Ja äntligen Hon är liksom, Allting bara löser sig mm. Och det här var liksom Jag kunde aldrig ens föreställa mig Att jag skulle få ett så coolt jobb det, mm. Alltså Hanna du har fått en liten present nu För att du har varit så tålmodig ja. Och väntat Precis. Och nu så betalar du universum tillbaka mm. Här får du Hanna Och nu vill jag bara att du ska liksom, För jag tänkte bränna När jag fick höra att du äntligen du, hade fått jobbet mm. Att du ville mörda Hanna <laughs> En smillig Ah! Nej, jag Absolut inte För att jag började tänka på så här Alla de gånger jag har hört Hanna Liksom prata om det här Och att så här, så här, det är hopplöst mm. Vart så ledsen över det Och tänkt att det kommer aldrig gå mm. Och då, så, då känner man sig så töntig och lite När man säger, men Hanna det kommer att lösa mm, sig Till mm. slut så kommer det lösa sig Jag lovar dig Men när man väl är där och du bara säger, mm. jag, vet inte, alltså jag, jag vet inte, jag vet inte Men kan du inte pröva och, Nej, alltså jag vet inte, Nej, men inte är, gå? Man helt, ja. Ja. Och det är väldigt mm. svårt att nå fram till, till någon Som är så mm. Och då vill jag bara att du nu ska säga, Bara så här, erkänna att Allting löser sig alltid. Mm, mm. Och det är till alla oss och det är till alla som lyssnar dit till mig och det allting löser sig till slut. Man måste bara tåla mod mm. Alltså. Mm. Och inte, alltså, Jag måste också säga att jag har inte bara löst sig, Utan det här nej, är det nej. bästa Som hade kunnat bli för dig också ja. Och det är ju det också så här, Du har väntat på rätt mm. Och nu blev det ju så rätt det bara kunde mm, ja, Och, och så... alla andra jobb som jag inte har fått Men liksom mm. blivit så ledsen att jag inte mm. fått De är så här: för fan Klart att jag inte skulle få dem för jag skulle nej, få det här jobbet nej, precis. Och det går för så här, Alla utbildningar man inte kom in på Eller alla killar som försvann mm. Alltså Egentligen är man inte. Man väntar. Det är inte så här att man Man har inte förlorat någonting. Utan inte. Man går ju bara och väntar på det bästa. Then. Precis. Och det är ju suget att och så här, säga det som argument när man är så här: Jag får inget jobb, jag får ingen kille. Mm. Men så här: Det kommer ju. Mm. Och nu är det här. det kom i vårens titel. Ja. Och det kom liksom som att så här. Jag vet att det är såhär, ah, det händer när man minst anar det, bla bla bla. Och, och, och det tycker man också är bullshit. Man bara, ah, fast jag orkar inte vänta på det. Nej. Men det var verkligen så. Mm. Det bara kom till mig. Mm. jag är så glad. Alltså verkligen så himla glad och mm. tacksam. Du är så var det. Jag tycker den här känslan spar den i en liten låda mm. och kom ihåg den. Mm. Eller, och ta upp den när du som mest behöver den. Eller låt den här känslan vara liksom urkänslan som du ska sprida över resten av den här tiden ja. eller resten av våren eller vad mm. vi nu peppar inför mm. alltså, för man behöver en, ett startskott ja, det här var ju ditt verkligen. Ja, men Verkligen. det är exakt så jag känner ja. nu kan du bara bli, allting bara bli jättebra och det här med att man bara, oh, jag bara nej, ingen av mina pusselbitar i livet är bra helt plötsligt när man når en liksom framgång eller någonting känns som att så. Här, jag lyckades med någonting. Då är det så här: alla pusselbitar är bra. Mm. Förstår mm. ni? Familjen är bra, vännerna är alltså, Allt är bra. Mm. Killarna. Killarna är bra. Allt blir bra då. Mm. Mm. Så jag tänker att jag, jag vill ha den här podden nu för att säga: Jag kan sprida min pepp. Att jag känner att så här, livet kan vara dåligt, livet kan vara jättebra. Och um, den mm. passar sig i tiden. Mm. Mm. Och det är viktigt också när, när någon av oss känner pepp att alltså, spread the word. Mm. För att nu blir jag pepp Ja, men jag tänkte på det också att det är så här: jag hjälper er nu. Alltså, nu har jag satt syregas på mig själv. Så ja. nu kan jag hjälpa vem som helst ja. annan. Nu är jag liksom grundlycklig. Mm. Så om någon behöver lite hjälp. Mm. När ska? Nej, men ni och sådär. Ja, det mm. känns väldigt, väldigt bra. Mm. Jag är så jag är du inte glad för det skulle Jag vara absolut inte mm. att jag kände AM ja, och sjuk eller någonting nej. det låter det alls så. Nu <laughs> låter det som jag är ironisk, men nej. Mm. Hanna har fått sitt jobb Hanna är redo för att ta sig an våren mm. Och resten av livet med ett mer Optimistiskt synesätt mm. Så om du någon gång inte har ett jobb igen Då får du tänka tillbaks på den här mm. gången mm. Precis. Eller när något annat är skit i livet. Mm. Mm. Att passa, ja, ah, det var verkligen riktigt jävla skitigt där innan jag inte hade något jobb. Nej. Och sen bara dök det upp, och mm. då var, blev allt bra, mm. Mm. liksom. Precis. Som ett brev på, på posten. Jag älskar, alltså mm. ofta så kommer det upp så, här så jävla tråkiga signingar i mitt huvud. Jag vill också ha någonting mm. annat som mm. jag bara så stoppar på för att sig in till där. <laughs> Men nu, nu är nog mitt nya roliga jobb. Mm. Vad, Hur mår ni? Mm. Vad men det? Det? Jag vill höra lite först vill du Jag vill du höra med, mig För att jag ska definiera hur jag mår okay. mm. Nej men eh, i och med solen Så mm. har peppen kommit tillbaks mm. Peppe Vi <laughs> kan kalla honom Peppe ja. ha, Vi refererar till Peppen som Peppe ja. mm. Peppe eh, Och Peppe hade Inte varit liksom, lika långt bort eh, Som för dig Nej. Under de här månaderna Jag är ändå liksom Haft skussar av livsglädje. Liksom. Mm. Skjutsar av så här... Livet händer här och nu. Mm. Mm. Så här. Typ så, det är ändå bra nu. Det är ändå mm. bra nu. Liksom. Mm. Mm. Men eh, sen så precis som jag sa. Solen kommer. Sommaren är på väg. Då blev jag bara så här... Okej, okay, det här är livet. Och ta tag i det. Och speciellt nu när jag... Eh, var borta på, jag var borta på en mini weekend liksom i London London in London town. with a lover unfortunately not with a lover <laughs> with Peppe <laughs> Ja men jag träffade Peppe kan man säga uh -uh. i London <laughs> Ja Peppen Peppe uh. Peppis uh. för att jag gick runt där alltså det är så vackert på så många Är det första gången du har varit här? Ja, ah, jag har aldrig varit i London. <gasps> och är du lika kär som jag är? Mm, ja. Det är mm. jag. Gud vad härligt. Mm. Det är så vackert och Solen sken hela tiden Och jag måste säga att det är Ett gott tecken för det regnar jävligt mm, jag vet, I London jag vet. Men Peppe var där mm. um, Och jag bara så här, Du vet jag gjorde såna saker som att Jag gick på musikal Och mitt i musikalen så fick jag bara såhär Vad gör jag med mitt liv mm. Jag ska säga ja till allt mm. Och såhär Nu vet jag bara blev såhär Nu skiter jag i allt som någonsin har hänt mig och jag bara mm. Jag vill bara ta tag i livet och dansa med det. Mm. Alltså, förstår ni? Och total peppe. Jag mm. får såna där total peppe-moments. När jag bara... Men kul, livet ska levas! Mm. Och liksom jag tror också det när man är ohälsosamt medveten om döden, som mm. jag är. Att man kan få så här... Alltså... Jag skiter i allting. Alltså, jag måste bara ta tag i det jag har. Och mm. det jag har nu är så... Underbart och det är, jag har fan ett liv som jag ska fylla med massa grejer. För det får det gärna vara att jag fyller det med hemskheter och dåliga upplevelser och dåliga dejter och mm. dåliga, liksom det får gärna finnas där. Mm. Dels för att du lever då Jag mm. lever och jag, bara, jag, bara, jag ska börja romantisera allt det dåliga med om. Mm. Lite så här filmiska veckan. Och då känner jag bara så här: pepp. För bara känner så här. ja men jag var, jag var med om en så dålig dejt. och ja. det är liksom bara en del av min historia och mitt liv som jag har fyllt med så mycket saker. Mm. Gud var fint. Känner ni? Vilken, mm. Ja men det alltså, var ett pep. brandtal. Mm. Alltså, jag hade ett Nu känner ni pepp. Jag bara hoppas vi har det här inspelat. Sen bara, <laughs> <laughs> så gör det. Mm. Jag vet inte om det här sammanfattade hur jag känner just nu. Men jag bara känner att jag får glimtar av så här. Lev livet varje minut <skratt> <Ja>. <skratt> Förstår ni ja. Och jag bara Jag ska så rida på den här vågen Jag ska verkligen försöka att I mina mörka stunder som, så här, som kommer mm. Bara tänka på det här Och bara tänka att, så här. Okej okay, det här är en mörk stund så gör fan det bästa av den Eller gör det till den sjukaste Mörkaste stunden i ditt liv Skrik på någon ja. så att du bara har liksom Levt i alla fall att du känner mm. grejer Ja mm och ja alltså vi kan, jag bara kände så här också efter Minnis podd också. Mm. Det var där det startade. Det var där den ultimata Peppe kom liksom jolo. Mm. Ja för när hon sa så här ja men alltså, jag bara gör och bara liksom smsa mm. whatever liksom vad känner jag så här jag måste göra något crazy. Vi mm. sa ju. Också. Men det var ju modiga. Vi skulle mm. vara modiga. Mm. Vi skulle vara mm. modiga, Jola. Mm. Maxima. Mm. och filmiska. Och, mm. liksom. och det är liksom så jag vill att mitt liv ska vara. Mm. Um, så jag bara kände så här: jag måste ha gjort någonting liksom modigt. Jag gjorde en En modig Konstig ja. grej. <laughs> vi tar, vi tar nu ett tag. Ah, mm, vi ska ha en Frida mor också. Men um, den är ganska bra så mitt min nya livsfilosofi. Ah, gud vad det var roligt. Eller ska du? <laughs> ska ta mig själv. Lite... Vi ska ta kunna Vi lite hålla oss nu. Nej, jag vill men, ju veta nu. Men vi behöver, vi behöver mm. droppa lite modets bombar, så mm. vi mm. gör det snart. Mm. Okej, okay, Frida. <sighs> Nästa man. Jag, alltså, jag är väldigt eh, jag vet inte om ambivalent i detta ord, men alltså jag vet inte om det är mitt hjärtläge eller om jag är liksom förvirringen alltså klimatbyte helt liksom. <laughs> men Alltså för att jag, var, eh, jag hade det väldigt bra där borta, om mm. man ska säga. Jag var typ lite rädd för att åka bort, för jag skulle åka bort från Ludvig ganska länge och var så här, Gud, och, och, alltså så här, jag ska bara ligga och jag kommer vara ensam med mina tankar. Och, och, och ni vet ju att jag inte jobbar med något och har liksom mm. ingenting att göra. Så att jag är så här, det, det här kommer inte vara bra, jag kommer typ vara deppig. Mm. Men det var verkligen så här, jag hade semester från mig själv. Vilket också blev lite jobbet att nu när jag kom tillbaka så är det så här, det är nu jag ska ta tag i mig själv. Mm. Um, och att det verkligen någonting hade förändrats här i Sverige när jag kom hem. Ljuset eller någonting att man känner att nu börjar det gå framåt. Och man har så extremt mycket att se fram emot. Och jag har ingenting som backar mig i ryggen om ni förstår att så här, jag har inget nytt jobb eller jag har inget så här. Och, och, och då blev jag så här: men gud. alltså jag vet inte, jag blev så här deppig för att jag ser så mycket möjligheter men, men jag, jag, redan innan så känner jag att jag kommer inte ta dem här för jag, kommer inte, jag kan inte ta mig dit liksom. och då kommer jag verkligen på vad mitt största problem just nu är och mitt största problem som har varit under en så jävla lång tid som inte jag riktigt har förstått mm. eller det har jag väl kanske på någon nivå men att jag är så jävla rädd Mm. Alltså, jag är verkligen så jävla rädd för precis allting som har med så här. Eh, oh men så här om man ska söka ett jobb så är det så här. Ja, oh okej, okay, men jag mejlar så här, men jag kan inte ringa någon, jag kan inte göra det och jag kan inte Alltså, jag är så rädd hela tiden. i, Och, och min rädsla verkligen definierar vem jag är och vad jag gör i allt. Mm. Och vi har ju pratat om det här hur många som mest, men det är så sjukt att jag inte har förstått att så här. Jag vet inte. Alltså, jag är så jävla trött på att vara rädd hela tiden och att ge upp redan innan jag har gjort någonting. Bara för att jag tycker att det är så extremt jobbigt. Och det är ju det här med att vara modig liksom. Och, mm. man modig och man är inte modig om man inte är rädd. Men det är jobbigt när man är rädd hela tiden. För jag är verkligen rädd för livet. Alltså mm. på riktigt. Så att jag bara. Jag vill på något sätt inte. Jag vill inte vara det längre. Nej. Och jag vet inte. Det är väl lättare sagt än gjort. Liksom. Och det här det kanske inte man kan göra i peppveckan. Men jag har också fått så här mitt i natten då när jag inte kunde sova för att jag är helt fel i tid som ställning. Slåde jag bara så här. Vänta på riktigt. Liksom. Vad, vad håller jag på med? Jag ligger hemma och är deppig och jag vill gå ut. Men jag kan. Alltså, du vet, det är så mycket så här. Dubbelt hela tiden. Och jag passar Nu får jag bara. Nu får jag bara skärpa mig. För nu har, nu har jag. Alla förutsättningar För att det är ljust och för att det är bra Och för att det är sommar och för att jag är hemma igen mina vänner och jag har en pojkvän Och liksom, okej okay. jag, jag är en pojkvän och pengar ja, <laughs> eh, Och jag bara kände Jag blev bara så trött på mig själv mm. eh, Så att det kändes väldigt skönt När ni sa att jag kan inte ta peppveckan För jag kände så här: jo för jag behöver den Och jag vill vara där ni är mm. Och jag ska verkligen den här veckan försöka komma dit Alltså jag är där halva mm. vägen Förstår ni men, men, men man hör ju, du är ju rädd. Ja. Du är rädd för att det inte ska bli så bra som du vill att det mm. ska bli. Men förlåt, men vi är alla rädda. Jag vet. Alltså rädd, det är så kul för det är så här, Du bara, jag har inte vetat vad det har varit. Mm. Men nu fattar jag att det är mm. så här, jag är rädd. Mm. Och det är så sjukt för det är så här, Allting bottnar i, hela vårt mm. liv bottnar i att vi är rädda. Mm. Alltså, det är så sjukt. Mm. För att skulle man ta bort... Rädslan. Ja, då skulle man väl göra allting liksom, mm. som man vill, eller allting man drömmer om, eller whatever. Alltså, det är ju rätt sjukt, va? Mm. Mm. Nej, men. Alltså, jag bara, bara säger: Jag är så rädd för livet för att det inte, för att det inte ska hända mig någonting. Mm. Och den rädslan gör ju att jag inte gör någonting. Och att det inte händer någonting. Och att det inte mm. händer mm. någonting. Så att det är ett så jävla moment 22 för mig. Och mm. jag bara måste verkligen. Kliva utanför mig själv. Mm. Och bara ja, det precis det. putta mig själv framåt. Mm. På något sätt. Och bara och inte ta det själv på så stort allvar. Inom vecka eller två. Nej. Alltså vi, vi, har ju, vi har ju säkert... Mm. Nu, nu kanske alla som lyssnar på, Men herregud det här har du redan sagt för fem veckor sedan. Mm. Men jag, jag vet inte. Det är bara... ja En vecka räcker inte. Nej, <laughs> Nej och förlopp, men det här om något. Genomsyrar ju alla våra poddar. Mm. Alltså... En känsla av att man vill så mycket mm. Och man vågar ingenting mm. Och allt man vill men inte vågar mm. liksom. Och fan Våra poddar borde heta Jävla modiga veckan Inom parentes på varenda <laughs> nej, nej, nej. För att det handlar ju om det mm. Det handlar ju om att bara Göra och leva Och mm. skita i liksom Alla de här små sparrarna och, mm. Eller små De stora gigantiska sparrarna liksom men tror alltså det har fallit på senaste tiden så jag tänkte så här men Gud nu har jag snart in, inte haft ett jobb i typ tre månader och vad fan har jag gjort och så här, det, vad är det som händer och vad håller jag på med och vad alltså ni vet. Men, men jag försöker nu att så här, för det har verkligen kommit små glimtar och små ehm, Insikter under den här tiden Som jag, jag, det hade kanske kommit till mig ändå Om jag hade nej. jobbat eller något nej. annat vi, vi säger att det inte nej, hade nej. det Som har varit jätteavgörande och Som har varit jätteviktiga för mig Men, men det känns inte som att i, när, man, när jag tittar tillbaka på det, det här deppig Så känns det som att det inte har hänt någonting Vad håller jag på med mm. Men jag ska verkligen försöka att bara plocka upp de här nu Och bara se vad som har hänt Och om, hur ska jag mm. eh, liksom, Använda de här nu Och ta nästa steg liksom. mm. Men också, jag, jag tänker på det nu när du säger det, mm. att man definierar så mycket ens person och vem man är på grund av vad man gör. Mm. Och du är när nej, jag, nu är jag i en period då jag inte har något jobb, mm. och därför kan inte jag vara totalt lycklig. Mm. Eller, mm. Och jag är ju här: oh, jag har precis fått ett jobb och nu stämmer allting, så mm. nu är jag bra. Mm. Och nej, det ska inte det, vara så, nej. för det är tvärtom, jag lever nu, och allting, oavsett vad jag gör, ska vara bra. Men det är ju för att, alltså... Och det där, jag måste hitta någon mening i någonting. Och det här har vi också pratat mm. om hundra gånger. Men alltså, jag bara så här... Jag måste få fokusera på någonting. Jag måste få hitta... Alltså, vad den är. Alltså, jag börjar säga, Jag kanske bara ska åka en vecka och typ... Eh, alltså, jag vet inte. Alltså, jag skulle typ kunna volontärarbeta. Och så här. Alltså, bara man hittar Eller liksom plockar bär. Mm. Bara man har ett, ett syfte med någonting. Mm. Så, så skulle jag vara så jävla glad. Ja, men det är ju för att så här... Det är jättesvårt att tänka att allt du gör har ett syfte. Mm, ja. Oavsett om att det inte är ett konkret liksom, mål du ska mm. lyckas med. Mm. Så, så här, Om man bara mm. försöker tänka att så länge man försöker vara med om så mycket som möjligt. eller Så, här, så har allt ett syfte. Mm. Och allt leder dig vidare och det är ju ett syfte. Liksom. Mm. Uh, och det här är verkligen din det här har ju varit din grej liksom, så länge nu. Det här med syftet. Mm. Um, vad är mitt syfte? Nej, men att syftet är så avgörande liksom, mm. för dig. Mm. Och för den du vill vara. Och den du tänker att du ska bli. Och att du, du ska ha ett syfte. Liksom. Mm. Du har redan ett syfte. Du finns på den här jorden. Mm. Okay. Mm. Ja. Ja. Nej, men, men det som är skönt är att jag tror att jag har hittat mitt syfte. Och, nu har vi sagt syfte så mycket att jag det börjar bli ett konstigt ord. Men jag tror att jag har hittat vad jag ska göra nu. Mm. Eller vad man ska säga alltså, Men vet du, tyst, det där är typ det största du har sagt <skratt> ja, Du måste säga det igen Du har hittat vad mm. du vill göra nu uh. Uh. Ja, ja, va? Uh. ja och, och sen är det så här, Om det ändras imorgon, det bryr jag mig inte om Men det är på något nu. sätt för att Bara för att det är, ligger så långt i framtiden Det är några månader fram så, så, så kan inte jag se det som en verklighet Då är det så här: vad ska jag göra nu då, Fram till dess och, mm. Alltså, då kan inte jag, jag kanske bara ska ge mig själv presenten och så här, vad skönt jag har hittat nu så nu får jag göra vad det är exakt jag det jag menar det. Ja, det är så jävla svårt ja. men ja okej okay. jag tycker ja. bara att det är en stor grej som, mm. som du har varit så här, vad ska jag göra med mitt liv mm. och så nu sa du jag har hittat vad jag ska göra mm. och det, även om det ändras som sagt imorgon eller det kanske inte ens kommer hända mm. men du har, du har en grej som mm. du vill göra och, jag du tror på. Mm. Mm. Mm. och nu låter det här så jävla bara, men jag, alltså jag hatar att man liksom på en podd Och, man, och man får prata koder nej. Men jag, jag är tyvärr inte redo att säga det än Nej men jag tycker att Det är en fin karamell som vi kan spara på mm. Den kommer Jag ska kom inte jinxa något nej. Nej. Mm. Eh, Så får vi se Men som vanligt så, så Jag vill ju att ni ska veta allt Så, att så småningom mm. kanske mm. Ja. Jag vet knappt nej. Alltså, ni vet. nej jag har inte fått veta heller På <laughs> länge jag, jag är en sån där som håller saker hemligt bara bam Helt out of nowhere Nej men jag tycker bara oh. att det är härligt oh. Jag blev så inspirerad av Mimi Sandena. Alltså det är, ju, det är ju jätteskönt Kul för att hon blev typ gud det här. Jag tänkte precis säga gud vad vi bara mm. Gör det luft men det var hela andan och det var som att hon var Jesus som talade genom, Alltså jag vet inte universum eller Gud eller någon talade väl genom henne eller något. Och jag fick Men du hörde det. Alltså hon är, du hon är nu Jesussonen och den mm. anden. Ja, men Hon var bara den som öppnade munnen mm. och så här sa några grejer. Hon, hon, hon nådde det, Alika. hon nodde dig eller Hon såg dig. Mm. Mm. Och, och jag tycker det är så härligt när jag får såna jag får såna här flashes, eller inte flashes Men jag får såna här epiphanies. Men jag får bara uppenbarelser ja. Jag heter inte så, ja. epiphanies Epiphanies, ja. epiphanies. Ja. I got var. Epiphany. <laughs> uh, We were British Because yes. I've been in the US and Aliki's been in London mm. Mm. Men uh, jag fick en epiphany mm. Och när jag får såna Som säger mig så här Aliki bara bara kastar ut gör crazy shit, bryr inte om något Bara gör, vad modig Alltså Tänk att du har ett liv att leva. Alltså verkligen, you mm. to the low. Alltså, mm. Och det var ju det Mimmi sa. var sista hon sa bara, low, mm. low. Och så bara kände jag så här, jag måste göra någonting som utmanar mig. Alltså jag har inte känt mig utmanad på väldigt länge. Alltså, ni vet, göra saker man är rädd för. Alltså när hjärtat börjar klappa liksom. Och sen så började jag tänka så att jag måste göra någonting Där jag bara totalt steppar out of min comfort zone Och bara totalt känner sig att det spelar ingen roll vad det här blir Eller vad som händer Bara att jag gör det Och känner att inget begränsar mig Jag kan vara hur gränslös som helst mm. Och nu vet man, går och lägger sig Sen befinner sig i någon sån här mellanvärld Mellan vaken, eh, vaken och sömn, och sömn. Mm. Så kan man ju få helt sjuka idéer. Mm. Eller man kan få för sig konstiga saker. Mm. Det är det jag har gjort nu. Ah. Typ, mm. vilka, ja. Men ibland får man ju för sig att så här, det är någon i mitt rum. Mm. Jag kommer dö. Ibland får man för sig att så här, uh, nej, men ni vet, man bara vet inte om man drömmer eller inte. Så här. Jag var i ett sånt tillstånd för två veckor sedan typ. Och, och började reflektera över, över livet. Och, så här. och bara, jag måste göra någonting konstigt. Jag måste göra någonting helt crazy och... Så då så börjar ju tänka på Boys. killar. Och jag bara var så här för det där känner jag ju så mycket att allt som man är rädd för samlas. Ja men sätt. det är en väldigt bra som sagt arena att vara modig mm, på. Det, det finns är det mycket och sig. Och det själv. finns mycket gränser att tänja på och, och vara modig och så. Mm. Och jag bara tänkte så här okej okay, vad skulle vara alltså jävligt någonting jag, jag, jag tänker att vad sjukt det skulle vara om jag gjorde det. Mm. Så därför kommer jag att göra det. Men vad sjukt det skulle vara om jag gjorde det. Så skulle jag resonera i vanliga fall. Så har jag gått och resonerat kring den här saken. Bara, vad sjukt om jag skulle göra det här. Så, här. så när jag låg och sov där. Eller när jag var vaken eller inte. Så bara, jag ska göra det här. Alltså, mm. Varför har jag inte gjort det här tidigare? Jag ska bara göra det här. Mm. Och, och ni bara, vad är det hon ska göra? Mm. Men jag, jag har ju då träffat lite killar i mina dagar eh, Vissa har jag haft Mer lyckade Möten med Andra mindre eh, Jag ville dock att se alla som lyckade mm. eh, Och då var det då en person Som eh, jag liksom Jag tyckte ändå att det var bra G liksom Det var ändå en bra upplevelse mm. Alltså fan Jag skulle ju vilja träffa på honom igen Mm och så bara, ja ah, men alltså ska det gå? Jag har inte hans nummer liksom. Nej okej, okay. jag kan ju vänta på samma ställe som jag träffade honom. Och hoppas att jag ska träffa på honom igen liksom. Men jag orkar inte det, det här är livet. Jag ska bara, göra crazy shit, YOLO! Mm. Alltså jag vet ju knappt vad han heter. Nej. Men alltså jag skulle kunna googla upp hans nummer. <laughs> och liksom bara, skicka iväg en sms liksom. Och i sängen där. I mitt så här, drömmind. Och så bara... Det här är så klart för mig. Imorgon gör jag det typ. Sen vaknade jag på morgonen och bara förnissade lite. För jag bara... Men gud... Igår natt så tänkte jag verkligen att jag skulle göra det här. Och ni, det låter inte så farligt. Men att faktiskt... Gå till längderna att... Googla upp en person som man inte har träffat på typ fem månader. Som man har träffat en gång. Mm. Googla upp den här personens nummer... Skicka väget ett sms av något typ. Nån typ liksom. Mm. Och förvänta sig något. Eller bara så här. Ja, det är skitmodigt. Mm. Alltså bara så här. Jag skulle aldrig göra det, men jag fick en knapp. Mm. Och bara. Jag ska göra det här. Jag ska mm. så göra det här. Makten jag kände när jag tryckte på sänd. Mitt hjärta klappade i hundra. Alltså det klappade så hårt mm. Och det var så sjukt för jag bara Herregud vem är den här killen, mm. det är ingen Jag känner honom inte ens, vad är man så rädd för Och jag gjorde det Jag bara tog Nej. makten Så jävla bra mm. Och ja, nu äntrar vi fast två I den här berättelsen mm. För vad händer när man har gjort någonting modigt ja precis Vad är fast två mm. Det är ju då att, att Alltså ok, hade jag hoppat för ett stup Så hade det ju varit modigt Och så hade det varit it liksom men halva grejen var ju så här att jag skulle skicka något till någon Och sen har den personen då möjlighet att dissa mig då eller inte Eller svara mm. eller inte uh, Och uh, jag har inte fått några svar Nej Den här grejen av att man, precis som du pratade om Man är så rädd för så många saker mm. Och man tänker att man inte kan göra vissa saker mm. Det här är då en grej som säger man kan inte göra så här riktigt men jag gjorde det ändå. Mm, ja. Du tog och makten. Och så här... Jag fick inget svar. Men det var inte för hans skull. Eller, alltså du måste tänka så här... Men, det jag gjorde var ju att vara modig för din egen mm, skull. Men det, det jag känner är bara mm. så här... Jag går runt och är så glad att alltså jag gjorde det. Mm. Och att jag liksom vågade bara göra någonting fucking... Och det var inte ens crazy. Men det var ju crazy. För att det var ju något som jag aldrig skulle göra. Det, Förstår ni? När jag mm. Först kom på idén så var det säger men det där gör man ju bara inte. Mm. Det är ju bara sjukt att googla upp någons nummer. Men jag tycker att Nej, det fast, alltså, vet du det är ju askönt för till och med om du skulle stötta på någon så att Nej, är det inte, fast är det, inte, fast är det inte kan för, nej, men, jo, nej för att jag lika förstår vad coolt det är så här, ja, men alltså, Jag bara fick en så här knäpp Och bara fan jag vill ha mig så jag googlar upp dig ja nej, alltså, men jag tycker och, att det är typ Och, och, och förlåt där. men då är man ju en skön tjej Alltså på <laughs> riktigt så är man ju det Ja men skön tjej eller inte Så bara så här Känslan av att göra någonting Man tror att man inte kan mm. Är ganska powerful Och då är belöningen nästan större Än Alltså det, det i sig Är mm, ganska än vad, major vad som hände. Än vad som mm. hände sen Självklart att det hade det varit jättekul Om man hade svarat Men gud jag har tänkt på dig i fem Men, månader ja. Och tänkte jag Jag kommer inte ihåg ditt namn bara mm. För det var så svårt Så Men, därför jag inte kunnat få tag på ditt nummer Absolut Men, uh. Men jag vill bara då peppa folk Att så här: Gör det Gör det bara mm. Och skit i vad som händer sen mm. Faktum att du faktiskt gör någonting Gör någonting bara mm. Var lite handlingskraftig Och då känner du att du lever typ Och då belöningen är ju Den att känslan du gjorde det. Mm. Och, och sen måste vi lära oss att leva med så här: Det är inte ett resultat Det är inte det, du ska mm. inte vänta på att få ett svar För det handlar inte Nej. om det Nej. Utan väljer du att göra det så gör du bara för att du själv vill Leva ditt liv Och ta mm. tag i en situation och vara så. Här, alltså jag har lika börjat med nygre också Eller mm. i Leverera relevant information Jag vet inte om vi ska ta det här Nej, Nej, Har se... du tagit min pappas uttryck? Nej Va? Hanna Va? För... Är Varför du känner igen det här? Det, det var jag som ja. sa det, det var, Men vad ska ju liksom leverera Relevant information pappa? <laughs> det är Kenta Alltså det är Kenta jag alltså, kommer inte du ihåg alltså, min, min igenom pappa igenom. Kan, kan säga så roliga saker ibland så att man bara väntar på riktigt vad sa du God, när, Molly, när Molly var typ vad kan hon varit typ 12 13 kanske 13 år mm. och vill gå på Elverket. Det var, det är så här, ställ, det var ett ställe i Stockholm dit alla så här 40 gick ja, typ, här, och, och det var typ klubb alltså det var så här, en eh, lokal där man dansade precis. Mm. Ja, och Molly var så här ja jag vill gå dit och han bara Molly Molly Molly du måste leverera relevant nej information och Molly bara Uh, what the fuck Vad menar du, då menar han att du måste berätta för mig Vilka som ska gå dit, mm. Vad då? vad är det som gäller Och Han vill ha alla detaljer Inte bara får jag gå eller inte mm. Leverera relevant information mm. Och sen dess är det liksom ett uttryck i vår familj Nej vad kul, ja, ja, nu har vi bara... tagit det här till nästa nivå ja, Det är så jag kul Jag vet inte om vi ska ta jo, det här i nästa Kärleks kärlekspodd ja, mm. ja vi ska mm. absolut prata mycket om det Men jag menar bara att ta tag i situationer um. Jag kom på, han säger Presenterar ah, presentera eller leverera. Ah, men vi levererar ja ah. ah. men det var roligt. Mm. Okay. Men faktiskt, det är lite peppi mm. För att jag har känt peppi på det. Vad hon är så egentligen så vill jag bara säga så här: Det säger här högt för det här skulle kunna vara ett stort misslyckande om man väljer att se det på det sättet. Du fick inget svar. Jag fick inget svar. Mm. Men det är så här: Jo, mm. Mimmi, som Mimmi, som, som Mimmi sa. som du. <laughs> Eh, Mimi evangeliet 5.3 Whatever, man yeah. whatever. om man inte får något svar Ja, exakt så Whatever om man inte får något svar Det ska stå på min Gravstid <laughs> Det är faktiskt jättebra mm. Bra. Yeah. Whatever om man inte får något svar Och jag ska tänka mig det i jobb man sammanhang också mm. alltså, Whatever om man inte får något svar ja. <laughs> Skolan Det <laughs> man beställer yeah. Det ska inget få stoppa en Nej. Nej. Ingen får stoppa en att, att prata Att göra att handla. Göra någonting man vill Nej. Nej och jag bara agerade på en impuls Och det var befriande mm. Och med det sagt då Så ville jag bara ha levererat lite pepp Nej, men vi måste prata mer om leverera relevant information. Eller mm. i. Ja, förlåt, det går inte att undvika. Vi kan inte lämna det här till kärlekspotten 3.0. Nej, måste prata om det mm, nu. måste prata om För det Det där. är så jävla bra. Och det är pepp. Mm. Det är jävligt det är, pepp. Till alla er där ute och till alla oss som är så här, Det här är inte, alltså, jag tycker inte att det en bara... En riktigt är... god yeah. <laughs> Jag tycker inte bara att det är kärlekssituationer. Mm. När man har träffat någon lite eller så. Utan mm. det är faktiskt typ, jag tänker... När man smsar någon kompis och är så här... Nej, men vi måste, alltså allting. Vi mm. måste förklara eller mm. Och hur det kom. Mm. Men if, vi kanske... Nu tar jag min tolkning på mm. det här. Och så mm. får du väl fylla i Alika, mm. om det är något som inte du tycker stämmer. Mm. Men det är väl lite så här... Man träffar många personer. De kommer in och kommer ut. Och så här, det, det är också långdraget. Man kan ju liksom hålla på att prata med någon lite i fem månader som du, Frida, säger så här, Avslutar det gamla mm. Det ligger liksom kvar Ja alltså det här uppdagades ju absolut Med orden Frida Vad sägs om att ni tjejer Kanske bara släpper mm. Alla de här lösa trådarna Ni har haft och börjar om från början Gör om och gör rätt mm. Och vi har haft liksom Olika teorier i kärlek Som vi alltid har testat, testat. Mm. Och det här är den nyaste teorin ja. Helt splitter ni från fabriken <laughs> Levererade vi nu nya teorin som Det är ju skönare vi... att köra en ny bil än en begagnad Precis, ja, precis. Mm. Mm. Så i och med det där Det du sa Så började jag Hanna diskutera lite mm. Mm. Och då började vi snacka om det här Med de här jävla gamla trådarna Som man håller i i fem månader typ. mm. Och man startade det hela På fel sätt mm. Så att det var så här att, och nu fem månader senare så kan jag fortfarande, jag vet ingenting, men så här, jag är ju typ kär i honom. för ja, jag vill ju träffa honom, mm. men vad är vi, bla bla bla. Mm. Och det är också så här: jag tycker att det är aktuellt för gamla eh, flammor, eller vad man ska säga. Men det blir också tydligt och viktigt när man börjar träffa någon ny, att man går in och levererar relevant information tänket redan från början. Mm. Som Frida har sagt såhär, eh, var lite tydlig i så här. Hallå, det här vill jag, eller så här tycker jag Och skiter du det så, hej då Så jag kan gå vidare mm. Så för oss blev det så här då Tänk att man har smsat med någon lite Man har typ träffats kanske tre gånger <skratt> um, Men man har träffats ungefär Kanske ett halvår mm. Ja, visst mm. Och det är så här, det, det, vad fan är det för någonting Det händer ju ingenting då är det dags att leverera relevant information. Det var dags för länge sedan. Ja, men nu, det, nu är det du måste du ha ta tag i tematiden. dina trådar. Och det är så här: Du har ingenting att förlora på att göra det här. För att så här: Det kommer rinna ut i sanden om du inte gör någonting. Mm. Och eh, gör du det så finns det chans att så här: Du får veta klart och tydligt: är det här något att hålla kvar vid? Eller är det någonting att släppa totalt? Mm. Så att jag tycker så här, det ska man göra med alla trådar. Mm. Mm. Och så då, för mig så var det så här: en lös tråd. Så då tänkte jag: nu tar jag tag i den och bara. Det var ju så du började. Ja. Det var ju så vi kom på att leverera relevant information. Ja. För du hamnade i ett vägskäl där du var så här. kan jag göra det här nu? Mm. Och vi bara, jo, mm. det här är ju det nya. Leverera. Vad gjorde du då? Ja, men så då skickade ett sms. Jag bara, men jag tycker att du och jag eh, borde ses, typ. Du levererade relevant ja. information. Jag bara, för jag tyckte att du var kul, och jag tycker att vi borde ses. Så om du känner för det så kan ju du höra av dig. Mm. Eh. Vill ni veta nästa steg då? Mm. Du levererar relevant information. Mm. Men jag vill ju veta. Vad som Nej, är. Men det är liksom första steget. Mm. Mm. Man levererar relevant information. Mm. Mm. Nästa steg är att man då bestämmer en tidsperiod här. Vi sa typ två veckor. Nej. Det beror på det här var ju en gammal ja. flamma mm. Så då har en extremt kort tid mm. Men skulle det varit en ny Då säger vi fyra veckor mm. Men det här, eh, det här begreppet nu mm. Nu pratar vi bara om det i kärlek Ja, nu pratar liksom. vi om det mm. i kärlek Bara för att göra det väldigt ja, tydligt Det, det kan man inte bara säga förstår. på jobb. Nej, men jag menar Man kan ju använda det här på alla mm. sätt i livet mm. Mm. Men det handlar om att man ska vara tydlig Och man Man eh, eh, Ser sig själv som den bästa personen någonsin mm. Och man Står inte ut med någon bullshit Nej, alltså, om man är såhär Jag vill ha det bästa eller så vill jag inte ha dig det. Mm. det är exakt så mm. Så då har man fyra veckor på sig Att observera mm. Vad som kommer att hända För du har gjort allt nu Du har levererat relevant information mm. Och för oss innan var det så här. Jag har aldrig levererat relevant information. I det att jag har aldrig tydligt sagt så här. Du, jag tycker om dig. Och jag tycker om det här. Och jag vill gärna... Liksom att du ska veta det mm. Så alltså, att det inte blir någon missförstånd Jag tycker att det här är så kul för det här har jag försökt att säga så mm. länge och ni har så skrattat Det måste mig, typ. komma till oss Jag mina. vet men jag är vi så glad jag vad jag mm. säger mm. Ja. Men då är det så här fyra Men nej så kan vi inte göra nej, nej, men nej. Nej. Se, så det. Så skrämd, men Jag, jag, bara, bra, bra, bra, bra. jag prövar igenom Jag är så glad mm. Mm. Tack ja. Men då, då har man gjort allt mm. Man har gjort allt. Ja. Så nu kan man lugnt och skönt bara Sitta Backa. tillbaka mm. Luta sig tillbaka och här, varsågod, Du har fyra veckor på dig och visa för mig vad du liksom mm, står för. Det är inte så att man skriver du lever, det, du har fyra veckor nej, på nej, dig. Nej nej, nej. det är bara för att vi ska. Jag ville bara vara tigare. Det är bara för att jag och Hanna ska kunna liksom släppa de där ja. som då efter fyra veckor inte nej. har. Hört av sig. Nej, men jag har Eller? en sån nu då. Ja. Mm. jag levererade relevant information. Jag fick inget svar på den levererade informationen yes. och jag har inte hört något på fyra veckor typ. Så mm. bort med jag. Så då betyder mm. det bye bye att inga ursäkter, inget mer bara bye bye baby mm. och då är det så här, aha, hur, för att jag har fått mycket mail om typ aha, hur släpper man någon då? Mm. Hur låter man den gå även om det bara är vi har träffats två gånger mm. men mm. då är det så här, bort med personen. Det är deras nummer, det är där Snapchat. Instagram, alltså du vill inte se personen, nej, med, nej. för den är inte en del av ditt liv. Nej, nej. Och du vet ju vad han kände. Ja. Alltså, nu, du var ju hur tydlig som helst. Ja, du, du var ju relevant information. Ja. Mm. Du var inte creepy, äh, som liksom crazy girlfriend, nej. alltså så här. Och vad spelar du för roll? Nej, jag det var. Nej, men är så alltså, ja, verkligen klart. Du presenterar bara relevant information. Ja. Mm. Kjän du är skön? Mm. Jag är också skön, så vi borde liksom vara skönt tillsammans. Var skön tillsammans That's it. Men då har jag också en fråga. Mm. Vad händer om man springer in i honom då? Jag vet inte. Det här för, är en svår för, för, fråga. Nej, för det här tycker jag man också ska bestämma sig för. Men förlåt. Jag vet inte om vi ska ta med det här, för det blir alldeles för långt Men vi är självklart diskuterat mm. vad som ja. händer om man skulle stötta på. Med. Bra, för att mm. är det är så här. Om han, ja, han kanske verkar lite på på klubben klockan två mm. för att han vill ligga liksom. Ja, vi vi kan diskutera mm. det här själva. Mm. Mm. Om det inte, inte hittar <laughs> någonting för första Nej. flera veckorna, Varför Nej, vill man ska... bara ligga med personen? En gång när man mm. stöter på den ute, och mm. man kan verkligen vara så här: Det är det, och jag vet ju att jag har levererat relevant information. Men då är det mycket bättre att leva med någon annan. Ja, det är absolut. Men man får kan. Aldrig, aldrig Aldrig höra av sig till man maskinen. Men jag tycker att det här är en pepp att vara så här, Alla ni som har en lös tråd på gång, eller börjar prata med någon, eller är singlar kör bara. Mm. Och så levererar relevant information var tydlig. Hej hej, du var va kul att ses, det var skitkul, vi borde verkligen ses. Mm. Och sen bara, får du inget svar? Hej då. Mm. Försök inte mer. Mm. Nej. För då är han ju av inte värd, eller hon, inte värd någon tid. Överhuvudtaget. Nej, Nej. Det fackade hon henne upp det. Mm. Mm. Eh, och varför jag känner att det här är pepp, mm. är för att efter det här, då blev jag så jävla peppad. Jag kom på en ny strategi, mm. och jag bara... Okej, fan vad bra, så det där jag gjort förut, det räknas inte Nej. För jag var liksom inte Jag var inte bra Det var det <laughs> Nej, precis Nej. Nej, men Det ger mig pepp mm. att också känna så här att Jag kan fan visst leverera relevant information Jag behöver inte bara försöka vara något annat eller cool eller så. här. Och sen så sa jag också så här att det här är bara det här Och när man väl blir kär nu då då kommer inte något av det här teorierna Spela någon Nej, roll Det var det sista ja. vi sa Då kommer det här lösa sig automatiskt Då behöver mm. vi inte relevera, mm. <laughs> leverera någon relevant information Det är faktiskt sant Det var mm. det sista vi ja. sa Skippa alla tio steg mm. eh, Om det är kärlek, om det. Är kärlek. <laughs> Men det här är bara någonting Man kan hålla tag mm. i så länge mm. Det är jätteskönt att Och känna pepp inför kärlekarna i livet Förlåt men alltså jag har också reflekterat lite över Meningen med livet när jag var mm. i London mm. eh, Nej, det är inte sant När jag satt på flygplanet mm. man, man tänker mycket när man mm, är uppe bland molnen Man är uppe bland molnen Och man ser, du vet, man kollar ner Och man ser Alltid att det är så... moln överallt mm. Och man tänker hur, hur du Alla, vet. Allting är så litet ah. där nere också Nej men jag tänker ofta på Hur vi är när vi såhär Tittar upp och det är en grå äcklig dag Och man bara Fy fan vad livet suger mm. Sen åker man över molnen mm. Och det är sol bara mm. Det är så då var molnen Är himlen alltid blå Exakt så är det, ja, det, är mm. men det kan Och då får jag <laughs> När <Men> man <laughs> inte ser se den <laughs> Nej. Men det är exakt så jag, jag kände då Och då började jag tänka så här: Vad är meningen med allt Jo men meningen är för fan att jag ska bara Göra creepy shit och bara var så ärlig kan och inte mm. hålla på och bullshitta och spela konstiga spel. Förstår ni? Mm. Och, och därför känner jag att levererande relevant information är bara. It's the shit. It's the shit. Bra. Ut och eller i. Eller i. Nu har vi pratat om eller Vi har pratat om var vi befinner oss, lite så. Men jag tänkte så här: att Vi behöver lite. Vadå? <skratt> <skratt> gud, vad elar i ut? Det var bara <skratt> så här: Vad bra att vi precis har det, sammanfattat vad vi har sagt så tydligt. <skratt> att det blev tydligare Nej nej nej men säg Hanna. Nej hamnar, om... för, det var det. Jag var jätt... har du ju också en lista eller? Mm. Som, mm. Nej nej nej. Nej har jag. sagt. Jag är jättelag. I blame mm. it on det jättelag. Blame uh, it on uh, uh, uh, uh, uh, alkohol. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det var därför. Jag ska inte jag ska inte vara dum. Mm. Så Hanna continuar. Okay. Nej men vi. Vi måste ha någonting mer konkret. Vi måste ha något mer konkret. Du ja. mm. känner så. Här. Jag försökte tänka ut sju saker. Och det här kommer att låta lite töntligt, men jag vill att det ska vara så. Okej. Okay. Mm. Ja, dagboksaktigt. Mm. Mm. Okej. Okay. Peppiga listan. Punkt ett. Gör planer. Och, Alik, jag vet att du är lite så här: Man ska inte ha planer, bla, bla. Men jag menar så här: Planera en middag. En weekendresa. Vad du ska göra i sommar. För har man planer på saker man ska göra, även om de typ inte händer. Det kan få mig att bli så otroligt peppad. Jag vet inte, men jag så här planerar vad jag ska göra sommar. Jag köper outfits nu och jag står varje dag och mm. provar kläder och tänker ut hur jag ska vara i sommar. Alltså mm. förstår ni? Mm. Det kan få något peppa till så otroligt mycket. Ja, alltså det är en oundviklig peppa. Alltså, mm. Det är klart att om man säger att du ska karpa och du ska mm. tänka på framtiden och du ska inte göra några planer för de blir aldrig bra. Liksom. Men, mm. men där så, jag håller med dig, alltså peppen mm. är total mm. när man planerar. Mm. Men Jag tycker inte heller att man ska planera för... Alltså det ska vara ganska... Nära i tiden mm. För att annars kan det också bli ganska mm. Tråkigt att man var Men det kommer ju aldrig Alltså att, det är, att man alltid har något som känns nära mm. liksom. Man snuddar vid Nej, men Det är särskilt Att karpa livet, att göra såhär, vi har en middag Vi åker dit, mm. vi, en, vi åker till landet och mm. så då fyller man sitt liv med grejer som man kan se fram emot och man får en pepp. Man fyller ju sitt liv med syften. händelser och ja, syften. För när man väl gör det sen så blir det ju verkligen en grej. Men det är också roligt att faktiskt planera ja, alltså, ibland kan jag till och med känna att det spelar ingen roll om middagen är mysig eller inte. Det har varit så mysigt att se fram emot Eller hur? Så att det är halva grejen. Ja. Ja, tips nummer två. Gå på en dejt. Och jag jag har ju precis varit på en kärleksdejt. Och... Jag fick en kärleksdejt Ja men det var för att jag exakt skrivit så Jag bara, det behöver inte vara en kärleksdejt Det kan vara en kompisdejt var Men jag var på en, en kärleksdejt <laughs> Gå på en dejt mm. Det behöver inte vara en kärleksdejt Det kan vara en kompisdejt För att man får ett nytt utbyte, ny energi Nya människor mm. Det är väldigt bra att vara säger. okej okay, vem är du? Mm. Eh, vad gillar du? Alltså, var lite Hellen så här om man inte känner Ja men jag menar så här: hallå vi borde ta en fika Vi mm. borde ta ett glas vin Så, mm. dejta mm. Nummer tre. Sätt på hög musik så fort du går någonstans. Och det har jag med filmer, vi ska vecka det. Mm. Men det peppar en otroligt uh, mycket. Peppen är det är mer än total den spräng inifrån. Ja jag går till tåget bara oppa. när det är sol man har solglasögon och man bara Och så tänker man på hur bra allting är. Vilken jättekonstig låt jag lyssnade på. hänger ihop med nummer fyra Gå ut. Alltså försöka att vara ute. gå ut i solen. Ta en promenad. I alla fall en gång om dagen. Mm. Ni kan gå ut och festa också om ni är ja. det. Men... Det var det. Alltså Hanna, det var ju det. Ja, typ jag det. Men... Partyprinsessa, Nej, tipsar. Nej, jag menar verkligen gå ut och ta ja. mm. Så bra. Mm. Man behöver frisk luft. Ja. Okej, okay, nummer fem. Mm. Här kommer lite mer lugn pepp. Mm. Ät det du vill till din favoritserie. Åh, mm. oh, gud vad mysigt. Ät det du vill. Nej, ja, men verkligen. Oh. Gör en lugn pepp. Mm. Och vara så här, nu ska jag äta lite. och Titta på en serie. Mm. Alltså, mm. hörni, det är de bästa stunderna i livet. Bra. När man bara... Mm. Gör en te och en bulla ja, och titta och på... Ja, peppen är ju fan maximal När man har... Alltså man trycker på play Och man har glassen i oh, handen redo. Om man är redo att mm. bara köra, moffa ner oh, Skeden oh. i glassen Okej, okay, nummer sex Kan vara lite kontroversiellt, men Skaffa Tinder om du är singel <skratt> Alltså, gör det bara Om man är... Faktiskt Säg den igen, för jag skrek Skaffa Tinder om du är singel Alltså, oh. faktiskt nu jag är nog en expert eller någonting för uh. att alltså nu har jag fattat att så här Tinder får en, ska inte få något för ångest Det ska inte vara en jobbig grej i livet Utan har man det så är det fan ska det bara vara kul Men jag vill bara berätta en rolig sak här mm. När jag var i Florida nu så var det en av tantorna som bor på var Som hade tänkt Åh oh, gud det hade ju varit sa <laughs> cool troligt. Men eh, hennes dotter som är typ 30, 36 eller något mm. hon, har hittat, hon har precis eh, träffat eh, sin nya pojkvän som är typ 45 mm. Hon bara till var på något sådär Twitter jag bara twitter Hon var nej. Men det är twin alltså Jag bara tinder. Hon bara ja. Jag bara vänta skojar du. Så, så att man kan hitta kärlek. Men jag menar också. inte bara. Jag vill faktiskt säga det. Visst det är ett jättekul sätt att få lite uppmärksamhet. Att få lite bekräftelse och man kan kanske gå på någon dejt med någon okänd. Men. I typ Stockholm som en stor stad. Man matchar ju med folk som man känner lite. Så det är ett väldigt bra sätt att träffa folk. Mm. Alltså Aliki. Ludvig Lillebror sa ja till dig. men du sa ja till honom oh. Han tyckte jag, han tyckte det var lite kul ja, men jag tycka Nej, men för Det har varit ganska mycket tabu det här med Tinder för mig Och att jag har fått skit Faktiskt Av killar som varit så här. Men urs du är så obehaglig som träffar killar från Tinder typ. Jag bara men jag träffar ju dig på Tinder Alltså va? Hur Kan du säga till ja. mig att jag är obehaglig när du gör samma sak mm. Nej En är feminist grej Men det är verkligen så, mm. det är okej för dem Men, hörni, inte för mig. Förlåt, men nästa kärlekspodd Då kommer vi på att vi snackar om, vi snackar om Tinder mm. Mm. Mm. Ja men i alla fall, jag tycker att ni som inte har det, ska mm. det. Och ni som inte vet vad det är, googla Vi mm. mm. behöver inte uppgradera till Tinder plus mm. För det är rätt onödigt ja. Okej, okay, sju Ni kommer att skratta så mycket nu okay, ja. Backa alike ifrån micken Ha fotoshoot <laughs> Antingen med dig själv. pling fly, fly, fly. Eller med en kompis. Alltså det roliga är här att det, det, det är snarare ongas för mig inte. För jag försökte ha det. Det är, för det, där. det är typ, alltså jag och Mimmi det är första gången vi bråkade. Alltså jag bara du kan inte vara så här elak mot mig. Hon bara, Du ser jättekonstig ut. bara jag kommer inte behöva prata lite. Du måste vara snäll mot mig. Okay, alltså, jag fattar alltså, men jag. jag men kan vi inte ihåg när vi hade fotoshoot på Öland jo. och vi hade så kul? Åh, det var och, verkligen. Men jag, ja. jag kanske, förlåt Mimmi, men du, vi kanske inte är ultimata fotostud kompisar. Då? Kan du inte bara sammanfatta varför fotoshoot blir peppad då, liksom? Jag vet inte om det är att jag är narcissist eller någonting men <laughs> det är, så alltså, när folk bara men, vi, typ, bara, men kan vi inte gå ut och ta lite bilder typ? Mm. Och, och beba men han och jag ska få ta, jag ska ta bilder på dig eller vi kan ha foto? Jag bara, Fast jag vill bli en på dig. Jag bara, ja, och och jag kan bli så här jag älskar livet när jag vet att, att jag du blir bra men, på men, ja, men jag vill säga här, men jag säger så för jag kan inte bli snygg. det går inte så så jag vill inte posa och jag vill inte göra det Nej, men, vet vad jag men vi kan men göra Filippa. roliga saker ja, jag och Filippa, mm. vi var på landet min kompis mm. och jag var lite så här, jag kände mig lite deppig. Jag bara, man, vad ska jag göra idag så Jag bara, kan inte vi ha fotoshot? Hon bara, men jag jag bara, jag har inga kläder. Jag bara, jag har inget smink. Jag bara, så snälla, jag kan vi inte ha det ändå? Så mm. vi gick sen på klippan och jag fick låna hennes coola jacka. Och så här, tog så här, 400 bilder på mig. Men sen så var det så här. Jag var jätteglad. Ja. Och då hade du man något att sitta och titta igenom. Ja, det, det är inte så att jag gjorde något med bilderna. Men, men det är jättekul bara. Ja, men mm. alltså, I'm all... Uh, mm. jag, jag kan fota dig. Mm. Men jag menar ju det, om man är så här... Asch, jag tycker att det är en kul grej. Ja, ja. Jag tycker en, det är en, en konkret sak. En, en rolig, lite sån där crazy grej. Mm, mm, mm. Det var mina sju peppiga tips. Det var dina sju peppiga tips. Mm. Eh, jättebra tips. Ja. Toppen. Mm. Lite Men, konkret. Mm. Tinder, fotoshoot mm. gå ut. Gå på en dejt. Mm. Mm. Äta gott. Mm. Som för att sammanfatta den här podden som... Jag känner mig fan skitpeppad nu. Jag förstår inte vad som hände. Men jag tror att vi gjorde något rätt nu. Mm. Så vill jag i peppens anda. Och i liksom samklang med vad du skrev där nu. Mm. Som var en av punkterna. Mm. Att du var på en romantisk dejt. Mm. kväll. Alltså, mm. Jag har inte fått höra någonting av det här. Och eh, såklart när vi stänger av den här podden så kommer vi få höra... Varenda minut av den där kvällen mm. Men jag vill att du ska Berätta The highs and the lows På ett väldigt liksom, Kort och koncist och snabbt sätt mm. Bara liksom, Bena genom hela din dejt Väldigt fort Okej, okay. Jag öppnar upp mig här För det här är inte någon jag kommer att träffa igen Nej. Om man säger så okay. Uh, okay. Jag är skitnervös. <här> jag dricker en hel flaska vin Med B oj, oj, oj. Jag går in på en bar och ta en shot innan För att jag bara, jag måste Så du, du, lugna du snubblar ner in på dig Jag det. är full Nej, gå dit, typ och Det ska också tilläggas Hanna tipsar, var full nej, nej, men Det ska också tilläggas att jag går på bussen Och visar jag och Bea. Och jag ser att han går på bussen Och jag får panik För vi ska träffas då om en kvart oh, eller någonting. Och jag har ju sagt att jag är på en spelning Innan För jag vill inte träffa honom så tidigt Ja, så jag ser att han går på. Och jag är med B. Så du... jag är inte själv. Så jag bara... Jag går bak i bussen. Så, så vi sätter oss längst och bussen. Jag bara... Kolla om går av. Kolla om han går av. Han, går av. Och han gick inte av där jag skulle gå av. Jag bara... Vi springer! Så springer av. Det var, det var därför jag var så uppfylld. Jag bara sprang in. Tog en shot. Ja. Ja. Ehm, klipp till... Ja, vi, hade, vi satt väl och pratade i två timmar. kom kommer inte knappt ihåg vad vi pratade. Åh ja. oh, mm. ehm, Klipp till... Jag ser också... Folk som jag känner där. <skratt> <skratt> Och <skratt> får liksom så här lite småt panik. Men jag tänker inte på det. Klipp, <skratt> klipp till när vi säger hej då. Och jag bara, alltså jag måste gå nu för jag ska träffa en kompis. Det var en konstig tid mm. som vi skildes. Ja, ah, jag förstår. okej. Okay. hej då. Springer jag du, du är, ni är inte romantiskt involverad nu, alltså. Nej. Han är inte död. <skratt> men Hanna, du känner ju peppen. <skratt> ja, men vad fan, det var skitkul. Förlåt, men vi hör ju. Det peppen var ju kul. men ju om vad vi det. Här. Alltså, alltså, det är en händelse i ditt liv. Ja. Du har jättegul. varit med om någonting, Hanna. Mm. Wow, det var kul. En, en erfarenhet rikare. Mm. Så roligt. Det, det var, var min, min dit. För kroppsliga peppen. Alltså, peppen, jag har jag sagt peppen så mycket, jag vet inte vet vad det betyder. Uh, Men jag känner att jag känner mig peppad. Uh. Jag hoppas att ni känner er peppade. Jag känner att vi har förstått vad som ger oss pepp i livet och varför vi behöver peppen. Mm, mm. Och jag bara känner så här att när jag stänger av det här så kommer jag bara. Jag bara vet vad jag ska göra. Mm. Jag ska göra saker. Det mm, alla tre ska det. Mm. Ja. Mm. Vad ska vi göra den här veckan? Mm. Göra, saker. göra saker. Vet ni vad jag också? För, vet ni vad jag kände igår? Alltså, Nej. jag är lite ledsen över att jag känner mig psykiskt sjuk så ofta. För att, alltså, jag är så glad. för Det är så fint väder Och så känner jag så här. Jag kan inte göra någonting av det här fina vädret mm. Jag är på vägen nu och ska äta kyckling. Och jag vill inte äta den på balkongen. Men det skulle göra livet lite härligare. Alltså, förstå? Mm. Jag, alltså, jag är jag blir så trött på mig själv och jag bara så här: och jag är så gammal nu I mean. Vad gör jag alla Faktiskt nu, Mattias Men, så, så jag, jag inte vill bara säga jag, Nej, nu ska jag bara säga vad jag mm. kom på Jag bara, alltså jag är 20. Jag är bara 20. Mm. Jag ska, den här tiden Ska jag leva som att jag är 20. Jag ska, mm. Även om jag har En sambo och mm. liksom Jag är inte den galnaste kniven i lådan <laughs> Så <laughs> Så tänker jag faktiskt Embrace my youth mm. Och bara peppa all out och, och även om det är så här Mamma som ammar Går ut efter två veckor Och hon är ute i två timmar bara whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Även om det är så, mm. så Så är det bättre än ingenting ja. Det måste faktiskt. vara så mm. Så att jag tänker vara ung den här veckan mm. Mm. Alltså, Våra slagord är ju Livet, yolo Ungdomen, kärleken Leverera relevant information. ljuset, mm. vädret, Stockholm. Okej, okay, uh, allt uh, alla allt Stockholm. Men, men, jag har inte varit i alla ställen i Sverige. Men det finns säkert någon mysigt ställe. Ja, alla ställen. Ni vet. Göteborg. Va? Wow, wow, wow. Man, stod, man, stod, man, ja. Man, ja. ja. Honey, vi är ju peppade, ni känner ju det. Ja. Peppen fan flödar här. Jag är fan svettig Peppen är total och nu ska vi få äta skampi spinatci. <laughs> För vi ska gå upp på ja, ja. ja. Honey, vi hörs nästa vecka och då är det ny eh, vecka, ny podd. Och jag lovar den. Vi, vi har alltid som eh, mål att peppa er. Mm. Och jag, jag måste bara säga, jag tror att vi också nästa vecka måste plocka upp lite gamla trådar mm. som vi har varit lite dålig på. Mm. Jag vet typ så här: ja men alltså sunda veckan måste vi gå igenom ja, lite och så här, mm. så att inte folk bara känner så här, aha vad fan hände. Mm. Men, men det, det, är liksom, det var inte lite lägre den här podden. Nej, men vi, vi behövde det här. Ja mm. vi behövde det här så kanske vi kan plocka upp lite gamla saker mm. sen. Mm. Mm. Mm. Hörni, vi vi älskar. Jo älskar Och, och hörni, jag vill bara säga en jättesnabb sak vi får mm. prata om där. Men alltså vi vill ju att ni vi vill höra men, att ni lyssnar för att ibland kan man glömma bort att att ni lyssnar. Mm. Det känns väl lite endimensionellt så. Här. Ja, nej, men vi bara gör det här och, och vi bara gör det på en rutin eller mm. nej. nej. Så snälla hör av er eller visa att ni gillar det, eller tipsa era kompisar eller ja, så att vi får känna att så här, är, vi, vi ser er som lyssnar mm. lite mer. Att vi blir en familj, mm. ja. en pep, Pepe-familj. En Pepe-familj, Pepson. Mm. Hjärtan, puss och kram. Puss, puss, puss, puss. Puss, puss.